bakoitzari behaltzen dugu etxera, etxera behaltzen dugu aldiz aurretik iritsia dute, iritsia dute denak, nun izango den, ze kokapena izango duten, nun eta zer lerrotan aldatuko zaien, eta gero kokapena egiten dugu lekuan jartzen dugu e, panel bat, bere teleapeak inda bar, urte guzien betit ikanen gelditu godana, bakoitzari aztutzen bazaio ere handa ona zerrenda, eta kaleak eta zenbagarren txoloan daun zenien zugeitza, beti topa dezan. Eta gero, ba, guzaietzen gara baita ere ondorenean, bai igartzen bada baten bat edo e, berriztatzen. Eta ez dut inori batzuek bildurrez egoten dira otzagiteko, nik e, poz ezartzen dut, Esaten norbaitek Norbeitek banerea igartua da, eta zeidazun undan, eta zeietu gora. Zeudek aldatu nahi baduzue, sedorrik aldatu ere, kokapen berdinean, eta nahi baduzue, beste baitz bat aldatu ere. Bazuen referentzi bezala, ba nahi berdintzeik. Hori ere, eskubide bezala, ematen diago